și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute veți avea bucuria să audiați programul Le 206 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, adus prin realizatorul acestei emisiuni, preotul Valeriu. Lecțiunea noastră de astăzi se află începând cu versetul 6 din Evanghelia după Luca de la capitolul 17. Desigur, am avut deja expuse o serie de gânduri cu privire la acest verset. Din motive de timp însă nu am putut acoperi toate gândurile adunate cu atâta grijă și responsabilitate, de asemenea și cu multă dragoste pentru dumneavoastră, gânduri pe care astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, le vom continua, urmate apoi de celelalte versete și explicații care le însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, doresc astăzi să vă prezint în deschidere o poezie. Poezia aceasta este o mărturisire a unui credincios care își aduce amarul, se plânge înaintea lui Dumnezeu de sărăcia lui în duhul de iertare. Iisuse, Domnul vieții mele, smaral divin neprețuit, în fața crucii tale astăzi mă simt zdrobit, zdrobit cumplit. Ți s-a crispat spasmodic fața când cuile ți le-am bătut, dar de la mila iertătoare, tu ai rămas neabătut. Te-am înălțat în chinuri grele, pe cruce în a atârnat ți-am dat oțet și fierea mare când ars de sete ai strigat. Dar tu, în schimb la toate acestea, m-ai tot iubit cu atâta foc și m-ai răbdat cu atâta milă și nu mai dojeni de deloc. Mă simt desfințat, Iisuse, sunt îngrozit când te privesc. Ce dragoste este în tine, iar eu ce ură găzduiesc! Tu ai iertat până la capăt, tu ai iubit la infinit, iar eu nici azi nu las ciocanul cu care ieri te-am pironit. Mi-e greu, îmi e rușine tare, dar trebuie să mărturisesc că am mințit ca un netrebnic când îți spuneam că te iubesc, că văd în jurul meu atâția pe care nu-i iubesc cu foc și abia atunci văd adevărul că eu nu te iubesc deloc. Tu mi-ai iertat o viață întreagă și azi mă iertat neobosit. Eu obosesc numai la gândul că trebuie să iert un greșit. În culmea asta murdăriei, Vrednic de o sândă și amar, te auci uci azi strigând spre ceruri, o, tată, iartă-l, iartă-l, iar. Dacă tu, sfânci prea preacuratul, nu te-ai simțit nedreptățit, eu, murdăritul, tăvăritul, eu, prin structura mea greșit, eu ce să zic? Eu niciodată n-am drept în veci de a o sândi. Și chiar dacă azi lumea întreagă față de mine ar greși, aceasta ar fi ce mi se cade, mi se cuvine pe deplin, și niciodată nu-i prea multă, și nici prea plină devenind. Știu că în rugata la cruce e un balsam de mângâiere, iar pentru cel ce o primește este izvorul de putere. Atât mi-e de ajuns, Isuse, să am din toate ce mi-ai dat. Puterea dragostei ce iartă, la infinit, nemeritat. Isuse culme minunată, Tu taina veșnicei iubiri. Isuse cel ce niciodată n-ai avut nouri în priviri, Nu vreau mai mult, Dar niciodată nu vreau nimica mai puțin Decât eterna plinătate de dragoste și har divin. Amin. O creștem iubirea să-i să fiu de-a ei harul, de primi să să-mi crească în suflet ca vale după val. Careul ce crește și do peste mare. Să-mi crească în suflet, Cavalii după vară. Careul ce crește și do peste mare. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 6 de la Evanghelia după Luca la capitolul 17, unde Domnul a zis Dacă ați avea credință cât un greunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va l-asculta. Acesta este un răspuns pe care Domnul Iisus îl adresează ucenicilor care i-au cerut mărirea credinței lor. Sfântul Evanghelist Luca redă această vorbă în formă de proverb a Domnului Iisus în legătură cu rugăciunea apostolilor. Aici însă, în loc de munte, este pus dudul. Nu are însemnătate, în cadrul subiectului nostru de față, cum este redat proverbul, ci ideea care o conține, adică marea putere a credinței care poate totul și marea piedică a necredinței care nimicește totul. Credința adevărată, sub călăuzirea Duhului Sfânt, înlătură toate piedicile din calea ei. Îndoiala însă pune nencetat piedici în calea oricărei lucrări bune. Credința începe să lucreze atunci când ne bizuim numai pe Domnul Isus și ne dezlipim de ceea ce am putea să facem noi oamenii. Prin cuvintele ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și să te în mare, Domnul Isus nu îndeamnă pe ucenici să dorească ciudețenii transplantând pomii din pământ în mare, ci le spunea în felul acesta pentru a le tăia complet privirea de la ceea ce lor le este posibil din natură și realizabil prin propriile lor puteri. Domnul Isus vrea să atârnăm numai de el în toate privințele și în orice timp. Prin cuvintele versetului de mai sus, el vrea să ne învețe că darul lui Dumnezeu nu încetează acolo unde încetează propria noastră putere și posibilitate, ci ajutorul lui trece dincolo de puterea noastră de gândire și dincolo de piedicile puse în lumea fizică. Credința deschide drum liber lui Dumnezeu spre noi, îndoiala însă îi pune piedici. O femeie bătrână se plângea unui vestitor al Evangheliei că ar veni mai regulat la adunarea credincioșilor care se află în satul vecin, dacă Dumnezeu ar face o minune, ca dealul dintre sate să fie dat la o parte. Vestitorul Evangheliei i-a spus să se roage lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. După un timp, Slujitorul lui Dumnezeu a întâlnit pe femeia bătrână și a întrebat-o dacă s-a rugat. Da, m-a rugat eu, a zis femeia, dar știam dinainte că nu se mută dealul. Domnul Isus spune, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va ar asculta. Frații mei, înainte de orice să ne cercetăm credința și să ne deschidem spre Dumnezeu ca să ne omărească. În continuare, în versetul 7 din Evanghelia după Luca de la capitolul 17, Domnul Isus spune, Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină o și șez la masă? În legătură cu cererea ucenicilor mărește necredința, Domnul Isus spunea cuvintele din versetul de mai sus și următoarele ca prin asemănare să înțelegem adevărul că orice dar pe care ne-l dă Dumnezeu ne obligă la o slujire săvârșită fără niciun fel de pretenții din partea noastră. Dumnezeu ne mărește credința, ne înflăcărează dragostea, ne întărește râvna, ne luminează mintea și ne umple cu darurile Duhului Sfânt. Numai în vederea slujbei la care am fost chemați. Niciodată să nu măsurăm cu ochiul cât de mult am lucrat nemulțumiți pentru faptul că munca noastră nu se termină și cu gândul la răsplată. Adevăratul ucenic, adevăratul rob al Domnului nu privește în urmă la ceea ce a lucrat, ci se uită înainte la ceea ce se mai poate face acum, potrivit voiei lui Dumnezeu, și pune neobosit mâna la lucru, mereu dispus, mereu voios, pentru că i s-a dat acest har din partea lui Dumnezeu. O slugă bună, după ce vine de la o treabă grea, nu dorește altceva decât să se apuce de o treabă nouă, fără să se gândească la odihne sau la hrană, dacă treaba este urgentă și voia stăpânului cere acest lucru. Și nu face treaba ca să-i spună stăpânul, mulțumesc, ci lucrează pentru că acesta e rostul lui pe pământ. Interesant și prin de înțeles este faptul că robilor lui Dumnezeu din această pilde le este înfățișat tabloul dublu al aratului și păstoritului. Sfântul Apostol Pavel face deseori uz de un asemenea tablou, arătând în felul acesta munca slujitorului lui Dumnezeu în latura ei grea, cât și în latura ei ușoară. După înapoierea de la munca zilei, robul lui Dumnezeu, sclavul, trebuie să facă și lucrările gospodăriei care se compuneau din pregătirea mesei, aranjarea lucrurilor și așa mai departe. Frații mei, pentru noi sunt scrise învățăturile Sfintei Scripturii. Cum suntem noi față de cele spuse de Domnul Isus în versetul de mai sus? Adevăratul roba lui Dumnezeu nu mai are treburi de alesare, ci treburile lui Dumnezeu sunt de acum treburile lui. La întrebarea pusă mai sus de Domnul Isus, tot el dă un răspuns printr-o altă întrebare în versetul următor, versetul 8. Nu-i va zice mai degrabă, gătește să mănânc, încingete și sujește până voi mânca și voi bea eu. După aceea, vei mânca și vebea și tu? După cum se știe din istorie, sclavul, robul, nu-și mai aparținea, ci stăpânul lui dispunea de el în tot timpul. Viața lui era în mâna stăpânului în toate privințele. Tot așa stau lucrurile și cu robul lui Dumnezeu, care de bunăvoie s-a predat lui. El este la dispoziția lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este voia lui. Toate mișcările ființei lui Trebuie să fie în direcția lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Necurmat trebuie să fie încins pentru slujbă și cu deschisă pentru poruncile lui Dumnezeu stăpânul său. În versetul Domnul Iisus arată pe stăpân care zice gătește să mănânc, încingete și slujește până voi mânca și voi bea. Din punct de vedere duhovnicesc luând lucrurile, noi toți, robii lui Dumnezeu, trebuie să pregătim hrana pe care el, stăpânul nostru, o va mânca. Cu ce se hrănește el? Un singur răspuns este, cu și săi, care formează pâinea și vinul, smochinul de la marginea drumului, via lui. Noi toți suntem hrana lui Dumnezeu și prin noi se adaugă alte și alte suflete pentru masa lui Dumnezeu. Noi ne hrănim cu Domnul Isus și El se hrănește cu noi. În măsura în care împlinim voia Domnului Isus, suntem pentru El o hrană, o bucurie și părtași trupului Său. Trupul lui Hristos se hrănește cu Hristos, dar și capul este în legătură cu trupul. gătește să mănânc, încingete și slujește până voi mânca și voi bea. Cuvântul acesta este spus pentru mine și pentru tine, fratele meu. Orice înțeles ai vrea să-i dai, tot într-un singur loc ajungi. Adică, tu nu mai ești al tău, ci al Domnului care te-a răscumpărat. Lui trebuie să-i slujești tot timpul, bucurându-l cu o viață tot mai supusă și mai ascultătoare. Și iată care răspunsul Domnului sus la întrebările puse înainte, citim versetul 9 de la Luca 17. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce i fusese poruncit? Nu cred. Dumnezeu ne-a făcut lucrarea lui ca să-i fim spre bucurie și spre folos în împlinirea planurilor lui veșnice. Dar atât bucuria pe care o facem, cât și folosul pe care el îl are de la noi, sunt condiții ale fericirii noastre de acum și din veșnicie. Noi suntem rotițe în marele ceasornic al lui Dumnezeu. Dacă rămânem în locul unde ne-a așezat El, ne merge bine și nouă și se bucură și El de noi. De bunul mers al ceasornicului lui Dumnezeu, în care noi toți ca rotițe suntem așezați, atârnă și bunul mers al existenței noastre. Asemănarea noastră cu rotițele unui ceasornic sau asemănarea noastră cu robii unui stăpân ne învață același mare adevăr și anume, supunerea noastră totală față de Dumnezeu nu îl îndatorează pe el cu nimic față de noi, ci din potrivă. noi rămânem mereu și mereu datori față de el. Căci numai în starea aceasta se păstrează fericirea vieții noastre. Numai rămânând în mâna celui care ne-a făcut, avem siguranță de plină. Ochiul este făcut ca să fie lumina trupului. În aceasta se află fericirea lui. Noi, credincioși și Domnului Isus, suntem creați ca să-i slujim și să-L înălțăm pe El. În aceasta este propășirea și fericirea noastră. Alt rost nu avem pe pământ. Dacă ne uităm rostul, și ne lăsăm atrași spre altceva, vin peste noi nenorocit după nenorociri. Toată slava cinstea și mărinea se cuvine numai Domnului, care ne-a adus pe lume și ne-a găsit un loc în slujba Lui binecuvântată. Domnul Isus încheie, conclude această pildă în versetul 10 sub forma următoare. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Ținta lui Dumnezeu pe care ne-a pus-o nouă în față, credincioșilor Săi, este supunerea și ascultarea noastră 100% de El, este renunțarea totală la noi înșine și primirea desăvârșită a voiei Lui noi. Numai după ce am împlinit aceste condiții, gustăm libertatea și fericirea adevărată. Fericitul Augustin se ruga așa: Doamne, fă-mă rob ca să fiu cu adevărat liber. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, spune tu singur, îți zice Dumnezeu, sunt rob netrebnic și eu nu te fac netrebnic, iar dacă tu ți mărturisești și nimicnicia ta, eu te fac strălucit și te încununez. Cea mai grea fază pentru o rachetă este ieșirea din sfera de atracție a pământului. După ce a ieșit, este cu adevărat liberă și își poate continua zborul nestingherită prin spațiu spre țintă. Căci nu toate obiectele care se desprind de pământ sunt cu adevărat libere. Atâta timp cât plutesc în sfera de atracție a pământului, cad din nou la pământ. Tot așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Numai după ce am ieșit de sub puterea de influență a lucrurilor de pe pământ și a oamenilor, putem să zburăm spre ceea ce este Dumnezeu și cerul Său. Atunci devenim cu adevărat liberi, atunci suntem robii Lui și El dispune de noi cum îi place. Printr-o credință ascultătoare de cuvântul Sfintei Scripturi, putem să ne eliberăm de tot ce este pământesc și devenim robii Lui Dumnezeu. Tot așa și voi, ne învață Domnul Isus. după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să ziceți. Suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. O veche carte zice așa. Cel ce săvârșește fapta fără dorința de răsplată, acela dobândește fericirea supremă. Cine se socotește rob netrebnic, acela nu se gândește la răsplată pentru ceea ce face. El slujește pentru că așa este chemarea lui. Nu poate altfel. În firea lui este slujirea. Starea de rob netrebnic este starea de adevărată smerenie și lepădare de sine. Zice Sfântul Antonie cel Mare, nu te înălța cu faptele tale oricare ar fi ele. Trufia, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, produce o cugetare confuze întrucât ea constă din două neștiințe, a ajutorului Dumnezeesc și a neputinței proprii. Mereu, mereu trebuie să stăruiască mintea noastră gândul acesta. Suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Este o datorie sfântă să slujim lui Dumnezeu și semenilor noștri, dacă într-adevăr suntem robii lui Dumnezeu. Limpede scria Sfântul Ioan gură de Aur. Chiar dacă am dat dovadă de dragoste față de apropiere, chiar dacă am golit pungile și am dat banii săracilor, noi împlinim o datorie, nu numai fiindcă Dumnezeu a făcut începutul binefacerilor cu noi, ci și pentru că dăm din ale Lui, dacă dăm vreodată. Este o datorie să ne cunoaștem datoria dacă suntem robii Lui Dumnezeu. Filozoful Kant spune așa, Cea mai înaltă săvârșirea omului este de a-și face datoria pentru datorie, nu pentru a trage folosele. Iată ce spunea și Nicolae Iorga. Fiecare are de făcut un singur lucru, datoria lui, datoria lui întreagă, orice salarege de dânsul după ce și-a făcut datoria, pentru că nu interesează acel care își face datoria, ci interesează datoria care s-a făcut. Îndeplinirea unei datorii nu poate constitui un merit deosebit. Tot așa, zice domnul Isus: Și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ceea ce eram datori să facem. Dacă rămânem în casa lui Dumnezeu, ne vom cunoaște datoria și o vom împlini fără nicio întârziere. Cine poruncește ochiului să privească sau să clipească? El își împlinește slujba lui pentru că se află în trup. Dacă s-ar despărți de trup, n-ar mai face slujba aceasta, dar nici viață n-ar mai avea. Ne păstrăm viața și ne cunoaștem rostul numai atâta vreme cât rămânem în trupul lui Hristos, în strânsă legătură cu capul Hristos. Despărțiți de el, nu putem face nimic, după cum ne spune chiar el. În versetul următor, în versetul 11, Evanghelistul Luca ne prezintă următoarele. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Acesta e drumul Domnului Isus pe pământ, mereu spre Ierusalim. Fie spre Ierusalimul care îl va răstigni, fie spre Ierusalimul de sus care îl va proslăvi. Acesta e drumul lui Isus și al urmașilor lui pe pământ. Pe unde a trecut capul, trece și trupul. Pe pământ, Hristos, capul și trupul, se află într-un mers continuu și peste tot face numai ceea ce este bine. Galileea și Samaria, erau locurile prin care Mântuitorul nostru trebuia să treacă în drumul lui spre Ierusalim. Galileea, întâlmăcire, înseamnă cercul păgânilor sau ținutul neamurilor. Samaria, întâlmăcire, înseamnă Dumnezeu veghează sau paza Domnului. Oricât de greu ar fi în ținutul neamurilor, adică lumea păcatului și antunericului, Dumnezeu veghează asupra noastră și ne păzește ca să ajungem cu bine la locul jertvei și la locul slabei. Am scris aceste câteva gânduri duhovnicești, făcând o abatere de la faptul istoric, în care se cuprinde și partea geografică a cărătoriei Domnului Isus, cu gândul să pătrundem dincolo de valul literii, în hotarul adevărului duhovnicesc. Într-o lume aplicată numai spre cele materiale, trebuie să căutăm partea duhovnicească a lucrurilor, căci de ea avem mare nevoie. E bine și necesar să cunoaștem partea istorică a lucrurilor, căci pe aceasta punem temeria vieții duhovnicești, dar să nu rămânem numai cu ea, căci murim. Litera o moară, dar Duhul dă viață, despre apostol Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni 3,6. În hotarul Duhului se deschid noi și noi orizonturi pentru viața cea nouă duhovnicească. Din versetul 12 aflăm despre Domnul Isus că... Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stătut departe. În drumul său spre Ierusalim, Domnul Isus trecea prin sate și cetăți, propovăduind Evanghelia și vindecând bolnavi. El trecea prin localități, dar nu devenea cetățeanul lor. Aici, pe pământ, el era străin și cărător, căci împărăția lui nu era din lumea aceasta. Și cum era el, așa sunt, trebuie să fie și urmașii lui. Pe unde a trecut și felul cum a trecut el capul, trebuie să treacă și trupul. Hristos este capul și biserica este trupul lui. Oriunde intrăm, să facem ceea ce a făcut Domnul Isus și anume să propovăduim Evanghelia și să vindecăm bolnavi. Dacă intrăm cu un alt scop, suntem în primejdie. Cine citește să înțeleagă. Pe când intra într-un sat, deci, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stătut departe.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 Carnea putrezea și se întindea până când tot trupul devenea o rană, din care cădeau bucăți putrede de carne și omul sfârșea în chinuri neînchipui de grele. Domnul Isus a fost întâmpinat de zecele proși, care stăteau în afara satului, chinuiți și de foame, și de dureri, și de faptul că erau lepădați de societate. Ei, după lege, erau siliți să păstreze o anumită distanță față de alți oameni. Așa se vede și în cazul de față la un timp zece de leproși despre care se spune ei au stătut departe leproșii stăteau departe da dar domnul Iisus a apropiat de ei lui nu era teamă nici de boală nici de păcat pentru că era curat în el nu era sămânța păcatului de aceea nici boala nici ispită nu l puteau birui. și noi în măsura în care ne păstrăm curați adică ascunși în domnul Iisus, în ferului lui de afi ne putem apropia de oricine fără pericolul molipsirii, nici de boală, nici de păcat. În trecerea noastră pe pământ suntem întâmpinați de feluriți oameni și felurite situații. Să nu ne fie teamă, ci să ne ascundem desăvârșit prin credință în Domnul Isus și nu ne va răni, nici nu ne va păgubi nimeni cu nimic. În versetul următor, la versetul 13, aflăm despre acești reproși că și-au ridicat glasul și-au zis Isus, Învățătorule, ai milă de noi! Numai atunci când îți ridici glasul din cele ale pământului, spre cele ale cerului, spre Dumnezeu, spre felul lui de a fi, numai atunci rugăciunea ta este adevărată și va fi ascultată. Cuvântul ne arată aici că și-au ridicat glasul și au zis, Isus, Învățătorule, ai milă de noi! Cei zecele proști, Știau despre Domnul Isus, îl cunoșteau ca pe un mare învățător, puternic în vorbire și în fapte, de aceea s-au îndreptat spre El cu rugăciunea lor. Ei credeau în dragostea și în atotputernicia Lui. cât de păcătos și bolnav ai fi, dacă știi cine este Isus și te îndrepți spre El cu credință și cu pocăință, El îți ascultă cererea și îți împlinește nevoia. Credința și pocăința omului îi fac rugăciunea dreaptă și lipsită de egoism. Credința și pocăința aduc lumină în viața omului și îl învață să se roage în duhul voiei lui Dumnezeu. Credința și pocăința îl duc pe om la lepădarea de sine și numai cine este lepădat de sine știe să se roage bine. Leproșii nu au cerut de formă vindecarea, ci pentru ei era cea mai arzătoare nevoie. Și la noi vine Domnul Iisus, dar dacă facem rugăciuni de formă, nu primim niciun răspuns. Cei zecele proși credeau puternic în Domnul Iisus și au îndrăznit să-și aducă nevoia lor în fața Lui. Orice probleme avem, mici sau mari, să îndrăznim să venim cu ele la Dumnezeu prin credință, iar El ne le va rezolva în măsura în care lucrează la binele nostru veșnic și la întărirea lucrării Lui pe pământ. Iată un adevăr pe care trebuie să-L știm bine. Să avem mare grijă. Cuvântul lui Dumnezeu conține tot adevărul de care, dacă avem mare grijă să ne-l însușim, culegem roade neasemuit și neinchipuit de binecuvântat. Iubiti ascultători, anunțăm cu aceasta încheierea programului L206, care vă vine cu multă bucurie și cu dăruire de inimă din partea emisiunii Creștine de Radio. Evangelia Lumina Vieții.